Дъждовните капки. Денят не би могъл да бъде по-хубав. Група малки дъждовни капчици се събудили в облака си, щастливи, че са живи и че живеят в такъв великолепен син дом. О, дните им били изпълнени с радост, смях, игри и подскачане в облаците. Само чакайте и ще видите, Днес ще победя друпи в състезанието до облак номер 9. А ние с моите приятели ще летим отвъд планините върху пухавия облак. И ще творим изкуство с седемте цвята на слънчевата светлина. У, не сме ли щастливци, че сме малки копчици? Какъв ден се очертава? Само хайде да вървим. А, чакайте, днес може да имаме работа. Работа? Каква работа, Рейни? Виж! Какво става? Мойсти, ти не мислиш ли, че листата на дърветата са доста прашни и мръсни? Виж това! Оле, оле! Локваца е санала много малка! Да, друпи! Време е всички да отидем там! Не може ли да отидем утре? Направих си планове за целия ден. Стига, Мойсти. Ако го направим всички заедно, работата ще е много по-забавна. Земните ни приятели се нуждаят от нас. Добре, Рейни. Трябва да съберем всички. Ако не сме заедно, никот нас няма да може да свърши нищо. Така ви искам, Капки. Долу, Светът се измъчвал от голямата жега и безводието. Мамо, толкова е горещо, а аз съм жадно. Може ли да се приближа до езерцето, моля те? Миличко, не се доближавай до него. Толкова е намаляло, че всеки хищник може да те нападне. Просто изчакай малко. Нашите приятели дъждовните капки скоро ще дойдат. Водата е толкова намаляла, че не мога да пия, без да се нагълтам с камъчета и пясък. Кога ще дойдат дъждовните капчици? Толкова е горещо! И дебелата ми кожа влушава нещата още повече. Какво да правим? Дъждовни капчици! Елате, моля ви, елате! Древата е толкова суха и безвкусна. То, почти няма трева. Ако скоро не падне дъжд, всички ще умрем от глад. Не само животните, но и хората отчаяно чакали дъждовете. Направихме каквото можахме. Изорахме земята, засяхме семената, но докато не падне дъжд, нищо няма да поникне. Какво ще продаваме и как ще изхранваме децата си, а добитъка? Не губи вяра. Сигурен съм, че облаците и дъждата няма да ни забравят. Горе в облаците, Рейни подсвирнал на всички да се съберат. Много скоро, всичките милиони капчици се събрали в небето пред Рейни. Привет на всички! Вижте състоянието на Земята! Всички капки да погледнат надолу! О, положението е лошо! Сега всички много се нуждаят от нас! Да, така е! Време е! Всички трябва да слезем на Земята и да помогнем на приятелите си! Всички да се приготвят на 10! До! Да! Охо! Юху! Ехе! Скоро капките били готови. Капки! Спускайте се! Сега! Към земята! Към земята! Към, към земята! земята! Дъждовните капки се спуснали към земята. Хиляди от тях са брани в дъждовни порои. Дърветата и птиците ги видели да приближават. Юху! Ай, после дъждът идва, дъждът идва. Оте, добра дошъл дъждецо, добра дошли капчици. Как си, стари дъпчо? А, толкова е хубаво да ви видя. Благодаря, че дойдохте. С тега листата ми ще бъдат хубаво и измити, и вятърът отново. Ще е прохладен и свеж. Мамо, какво прекрасно ухание! Откъде се разнася? От там, където дъждовната вода се смесва с почвата. Двете излъчват този ефирен аромат. Това е най-хубавото ухание на света! Най-после е сърцето се увеличава. Ето, миличко, пи и донасита. Водата е толкова свежа и прохладна. Бих могло да изпия цялото езерце. Пи до насита! -ху -ху. Ела и си играй с нас! Ела и си играй с нас! Ха -ха -ха -ха. Е, толкова е забавно! Благодаря ти, дъждецо! Малката армия от дъждовни капки напоила почвата и корените на пръщели от здраве дърветата ставали все по-зелени и поникнала нова, буйна трева. Докато валял поройния дъжд, езерата ставали все по-пълноводни, а животните и птиците пиели до насита, играели и се смеели. Дъждовните капки се събрали в малки поточета, които потекли от планините и се сливали в гигантски реки, които строели през гори и поля. Дори изморените хора и изсъхналите ниви приветствали дъжда. Посевите започнали да никнат, а палещата жега започнала да си отива. Заедно дъждовните капки дали на Земята обновление на живота и щастие. Те се си изсипвали щастливо ден и нощ, докато един ден стигнали до най-голямата водна ширна света – могъщия океан. Капките весело заплували и запрепускали по вълните му. Юху! Много обичаме да, да препускаме по вълните, Много обичаме да, да, да сарфираме! Задачата им на земята била изпълнена. Слънцето дошло да ги вземе и да ги отведе от дома. Лъчите му греели над океана. Една по една капките се покатерили върху тях и накрая слънцето ги оставило в техния дом от пухкави облаци в небето. Успяхме! Успяхме! Успяхме! Успяхме! Успяхме! Успяхме! Дъждовните капки се справили отлично. Но чакайте! О! Шшшт! Капките сега спят. Не бива да вдигаме шум. След усърдната работа заслужават почивка. Не мислите ли? Също като дъждовните капки, когато работим заедно и имаме цел, Работата става забавна и прави всички щастливи.